Перший почав їх розпитувати Нестор, їздець староденний. Що ж, розкажи одісею, прославлений, гордість Ахеїв, як ви цих коней забрали? Пробрались самі у Троянський табір? Чи Бог, який з вами, зустрівшися, подарував їх? Страшно, бо схожі вони на осяйливе сонця проміння. Маю весь час я з троянами сутички, часу не гаю. Марно біля кораблів, хоч старий уже, з мене воїтель, але таких я там коней ніколи не бачив, не віддав. Подарував їм вам, думаю, хтось із богів, що зустрівся. Вас, Богобог, однаково любить і Зевс хмаровладний, і ясноокат дочка державного Зевса. Відповідаючи, мовив йому Одісей велемудрий, Несторе, сину Нелея, Великая слава Ахеїв, Богові легко, як схоче, Того він і кращих нам коней подарувати, Боги, бо гибо від нас набагато сильніші, Ті ж, про які ти питаєш, мій старче, Недавно прибулі коні фракіян, вождя їх убив діамет благородний, товаришів ще дванадцять, і з ним полководців найкращих. Біля човнів був тринадцятий нами убитий вивідач, той що до табору нашого в розвідку. Шоломосяйний Гектор послав його й інші старшини Троянського війська. Мовив це, і однокопитих зарів став прогонити коней з радісним сміхом. Пішли з ним радіючий інші Ахеї, а як до Гожого всі добулись намету ті діда, Коней до жолуба скроєним добре з ременю, повіддям там прив'язали, Де й діомедові коні стояли, однокопиті й солодку, як мед жували пшеницю, а одісей у кормі корабельній долонову зброю, скроплену кров'ю, сховав у належну пожертву Афіні. Потім обидва вони, у хвилю морську увійшовши, під обмивали рясний із литок, із шиї, і стегон, а як поринули в хвилю морську от поту рясного тіло, обмили вони і в грудях серця освіжили. Ще й у купелях обтесаних гладко скупались обидва, а й скупавшись Оливою тіло своє намастили, і сіли обідать вони, і вино, наче мето й солодке, з повних черпали кратер, і зливання чинили Афіні.